Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema simu ya mkeo au mmeo Simu ya mke wako au simu ya mume wako. Em tufungue nitaeleza maana ya hicho kichwa na tunenda katika undani wake. M tuanze kwa kufungua maandiko, twende katika kitabu cha Mika. E, mika wow. Kristo ndo sisi sisi tafuta Mika inakuwa ni shughuli kubwa kweli kweli lakini twende katika top cha Mika Mika mlango ule wa 7 msali wa 5 mpaka wa sita. Mika nana amefika pale Mika saba kustari wa 5 na sita. E, Mika saba Tano na 6 Msimuamini Rafiki Msimueke kiongozi tumaini Ilinde milango ya midomo yako Midomo ya kinywa chako Ili mkeo alalae kifuani mwako Asijue habari Kwa maana mwana humwaibisha babaye, Na binti huondoka shindane na mamae Na manamuke ya di na ma, na mavyaye Adui za mtu ni watu Wa nyumba ni make mwenyeo Nani ya nasikia manema Amin. E, Kama utangulizi tu Tuko tunangalia kitu chasumo kinachosema Simu ya mkeo au simu ya mmeo e, Kama utangulizi tu e, Biblia Haiko wazi moja kwa moja ikongelea habari za simu Lakini Biblia ina inakanuni Awa inamandiko Yanayo gusa katika Yanayo gusa nyanja zote za maisha manadamo Iwe ni vitu vilikuja kugunduliwa badai Kama simu au ni vitu vilikuwa kwepo hata wakati neno la mungu linaandiko Kwa so, mungu wanaona Mwanzo kabla ya mwisho na mwisho kabla ya mwazo Kwa naona kote Oyo tunaona Kwa mungu wana biblia Hayongelei simu kama simu Lakini naongelea kanuni zinazoweza kutuongoza katika matumizi ya kitu kama simu. Leo hii simu iwe ni zile ndogo za vitochi, hizo vito, virusi vito, wanaviita si vitu gani, iwe ni za smartphone hizo kubwa simu na nini, simu kama simu imekuwa ni nyenzo yenye kugombanisha, inaweza kufanya vitu vingi, si upana wake. kufundisha somo la simu na ingechukua muda mrefu. Lakini iongelee eh, mawasiliano, mahusiano ya wanadamu. tukianza na ya mtu mume na mtu mke mume na mke lakini mtu labda na mwanae labda mtu na labda ni mdogo wako ni kaka yako labda ni mshirika kama wenzio lakini mtu yote hasa mnaayeishi naye karibu leo na tunayojifunza somo linaloangalia jinsi ya kuhandle au kuenenda kuhusu simu ya mwenza wa ya mkeo au bado Lakini hii inaweza kumaanisha mtu mwingine yoyoto yule hata ya rafiki yako hata rafiki Make, wakati wagi bina sema. kuna rafiki hajae karibu kuliko hata ndugu okay. eh simu leo hii imekuwa chanzo cha migogoro ndani ya nao ndio simu leo hii imekuwa chanzo cha mauaji ndani ya nao ndio leo hii simu imekuwa chanzo cha kila aina of course ina ina faida yake kama ile moya acha tu kwa katika, katika kizazi cha siu lakini neno la Mungu linatufundisha namna ya ku ya kuenenda ili usudi kitu kizuri kisije kikawa kibaya kitu kizuri simu uwezo kwitufutiana kitu kama pesa pesa fedha hizo fedha Feather, ni kitu kizuri lakini madhara yake ni makubwa sana E. Simu huwezi ukachofanyalo kitu kama ulimi kwa ana ulimi yuzu kaza Nana, yawe bavyo, ni kitu kizuri kaanza kuongea nani anatamani awe bubu. Lakini katika viungo ambavyo ni vya hatari kabisa pamoja kwa utamani ukipoteze ni hiki hapa ulimi na midomo. Sasa lu sauti na kotoke. leo tunaangalia simu kama chazo, leo hii ukitafuta asilimia kubwa ya mauaji ya wanandoa Ma, Utengano taraka na nini hutakosa simu ndani yake. Huko kuna vitu vingine viko karibu na hivyo, vitu kama pome ulevi. Usaliti vitu vingine na hivyo ambapo sasa simu unakuta inacheza na vyote. Mm. E. sasa ngoja tuanze na hii simu. Leo tunajifunza somo, unaweza kusema sasa uh, ndani ya sala lote hili tunapokuwa tunashajafta vitu vingine na ujumbe wangu waya na take nitoe kitu kinaita take home message au ujumbe akondoka nao u Kristo wewe ni mwanaume wewe epuka kujaribu kupekua simu ya mwenza hata kama unamhisisi kwamba sio muaminifu hata kama unamhisisi sio sio Epuka kui peku, Epuka kujaribu ku. Kuna mingine wanaweka mpaka vizu naitua Application kama ya kui Track Kui Track e, lengo la somo hili Sio kumfanya Namba ireke vizuli Lengu la somo hili Sio kuafanya Watu wa, wa, wa, wa ndugu Wanandoa watu wakaribu Wawe mbali mbali kwa wama kila mtu na hamsini zake Sio la lengo la hamsini zake ah, Lengo lake tutaliona ni, ni, ni, ni asiri ya mwanadamu Lengo tutaona vipengele tuta, Nita toa na maerezo kwa undari Kwa soo so kama hili razi mwende mm -hmm. meri rudi njuma kabla ujamilisha hoja Niyo sio Kwa leo tutaona vipengele vigo kama saba Mwengiti ya kwaza wajanitanguna kufisema kwa karibu Wa rakaraka kusuturee virivyo mwandani Hoja kwaza, kuchunguza simu ya mwenza wako ni kutafuta makosa okay. hakuna mtaleza kuingia kwenye simu ya mkewe au simu ya mmewe kuna kutafuta vitu vizuri viumu anana kutafuta vitu vibasa mm -hmm. tutakuja kuona mungu anatufundisha usikai kutafuta makosa mm -hmm. Baada kama wewe unge tafuta unge chunguza makosa yetu mm -hmm. ungari makosa yetu inana ngaya amba ingesimama bele yao sawa kuchunguza simu ya mm -hmm. so, pili, bengineviko ninyi sasa miko saba ekwa ndadani miko sita. Hoya pili ina tutaiona nditasema mume na au mtu na rafiki watu ambao wanaweza kachunguzana lakini sana tuweke tuweke mahususi kabisa kwa mume ni mwili mmoja lakini sio nafsi moja sio roho kuna vitu ambavyo viko ndani ya nafsi. ambacho sio sehemu ya nafsi yako lakini ni mwili mmoja na ile miili wakati mwingine zika sehemu fulani inatengana ambayo sio mapenzi ya Mungu hoja ya tatu inasema usimpe mtu samaki bali mfundishe kuvua samaki yani unasema una shina yeye anachukua samaki kwa mfundishe kuvua waki atakwana samaki wote manake usimfundishe mtu kumbana kwamba Kama alikuwa na la sio maminifu. Mfundishe kuwa maminifu, usimfundishe kumukamata asipokuwa kuwa maminifu. Amen. Yani, usitumie mbinu za kuzaanje pambana na nafsi iliyomo ndani ya moyo wakio. Yuko ndiko kuhakisha kwamba. Kama ile simu ilikuwa tumika kukuharibia au kukusaliti. E, kuzuia, si kusaliti kwa kubana simu. haitasaidia kinachosaidia ni kubadilisha ule moyo wa usaliti. Uko kumfundisha mtu kuvua samaki badala ya kumpa samaki akala. Hai ya kumpa samaki lakini ni sana sana kumfundisha kuvua samaki au basi namna ya kulima samaki kupanda samaki kwenye mabwawa. Nyingine cha nne tutaona mtendee mwenzio upendavyo wewe mwenyewe kutendewa. Yoni golden rule ni kanuni ya Kristo. Kamba ili kusudi tukupime kwamba wewe ni mtu mwema na mimi ni mtu mwema kila mtu mwema anapimwa kwa kwa je anawatendea wengine Jinsa mbavu na yeye anapenda atendewe wewe unakuliza baba wewe mama unayependa kumchungu labda unataka kuwenda kukagua simu ya mkeo ungetamana au umkuta amesha kagua ya kwako usingependa si ndio kama vile ambavyo usingependa na wewe usimtendemwe huyo hayo yakisema pamoja na hayo yamesema Kristo unayenisikia kama kweli ni Kristo una hofu ya Kristo usitumie simu yako hata kama una uhuru wa kwa ajili ya kuharibu badala yake itumie kwa ajili ya kujenga mm. Ndio sio usitumie no, u, simu yako kuvunja ndoa badala yake itumie kwa ajili ya kujenga ile no, ndoa kwa ajili ya kuleta mafanikio katika ndoa kwa ajili ya mawasiliano mazuri baada ya kuitumia kutumia message Ya ya ya uchafu na nini? Kwani si usinitumie kwa ajili ya message ya kusalimiana na mwenzio hmm. labda yuko mbali. Badala ya kwamba ongeza kupanda labda gari ukaenda kumtafta alipo kumsalimia na nini? Kwani si usimie ni message ya, hata kama hailingani lakini inafanya kitu kama hicho. Hailingani na kuenda moja kwa moja physically wewe mwenyewe lakini simu inaweza kusaidia kuleta mawasiliano badala ya kuyavunja. Nie si Hoja ya 6 ya 5 inasema Binadamu ni kiumbe mwenye kuhitaji faraga kwa asili yake Kwa asili tu Kitu kirichomo kwenye Maungo yake Moyo wake Simu yake Kwa asili mungu amemumba Akione ye mwenye wa shuguri kena choe mwenye Kwa hiyo kuono na mtu mingine kwa katika hali ya kawaida Lakini kisema hivi haina mana kwamba jamani simu yangu Na ya mwenza wangu simu yako na mwenza wako simu yako na nani wako iwe sasa iwe ni kama kituo cha polisi mtu kiona huko huu. huko sina takii waziwe na, uh -uh. na uhali na na, na, na, na fulani ya uhuru mtaweza kama alima hebu watu wanafika na fulani hata kumpa mwenzake simu mimi nisaidie kwamba imesha imeisha credit ni pike simu hawawezi kwasana, ogopa, kwa sababu anaogopa kwamba ataitumia kumtakikupa simu yake nani na, na, na, Mkewa amekupa siku miyake, mmewa amekupa siku miyake. Kwa ajili ya kutumia. Tumia yale elba kusudi mnudishie. Yes. Nani na ningu kwa mboja na mimi. Yes. Hoja ningu kwa mboja na mimi. Hoja ningu kwa zote, nituazistibitisha kwa mandiko. Kwa, lake, si, si, si, si, na ninguwa, lengu lake. Sipishani na mtu. Lengo, na sio mimi. The, nino naresu krista. Naambia kiliyo kweri. Naambia na, na sutiangu kiliyo kweri. Labda kuna wengine watapona. Kwa wana nasema ni mambo yote katika hali zote ili kuna kwa namna yote niweze kuwakua wa Labda kama kukua kuna watu moja wangekufa Tanzania Kwa sababu ya kugombania simu na mambo ya usaliti Labda wata idadi itakatika nusu wabaki ya msini Labda makonofu hata wata wakisikia neno Watapungua wabaki shina tana wafuti, wawishe kabisa wasife Wafia kwa ma, kwa mapenzi ya mungu, siyo kwa mapenzi ya mwanadamu mm -hmm. Ani kwa mwanja na miki mm Hini -hmm. ni soma walefu kidoglu, lakini Kwa mapenzi ya mungu utarimaliza Na kipingecha mwisho tutaona kwamba meo au mkeo Ni mtu mzima Ajuwae jiemanabaye Kwawezu mm konfundisho -hmm. kwamba Niataka kwa, kwa ni angalia kwenye sumi yako Niakisho ni, ni kwamba mambo mabaye Hayaanayajua na akiajua na, akiyajua, na kwa makusuli au Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa haifanyi kama lakini anajua kama wewe. Hani yuko pamoja nawe. Hizo hoja zote zina msimamamo zina mistari ya kibiblia na ni kwa ya faida. Of course, ingekuwa ni mapenzi ya Mungu ni kili. Unajua mapenzi ya Mungu na mapenzi ya mwanadamu hayalika. Mm -hmm. Eh. Eh. Yesu a, Yesu anomba anafunzo yake kwenye matakatifu na mapenzi ya Mungu ilikuwa tangia mwanzo. Mtu na mkewe wataishi eh wat, wataishi pamoja wa mpaka baka kifo kikitakachowatenganisha. Wakamambia kinyi sasa mbona kama Musa aliruhusu kwamba atampa mwenyake taraka au anasema ni kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu. Hai kwa mapenzi ya Mungu tangia mwanzo. Wanadamu walishika sehemu fulani wakamshinda Mungu. Kabidi tu Musa kufanya hicho kitu. Na sio yeye mwenyewe alituma na baba yake na baba Kwa hiyo kuna mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ni kwamba hao watu wengiweza kuwa na umoja wakashiria. Ka wewe kusema vile Kama kuna mume na mke wana uwezo wa kutumia simu zao zikao wa wazi pamoja, hakuna kosa ni jema ni jambo jema zaidi. Na labda wakawa na simu moja. Eh ikitokea labda wanakaa pamoja, labda wanafanya kazi kwenye duka moja, wana simu yao moja, hawaachi, lakini mmoja anaamka naenda kule, mwingine anaamka naenda kule au, au Moja yuko Jumani mwingine yuko Basi kila mtu atakuwa na simu na zile simu eh eh sio busara na hakuna neno la Mungu inalosema kwamba hawa watu eh wakaguale simu kwa sababu wanaweza kamalizana. Biblia inasema katika kitabu em em, em tufungue katika kitabu cha Mithali m, a, no sio Mithali samani. Muhubiri. Muhubiri mrango wa 7 mstari wa 21. Mimi nikifika pale Namba bilono usinisome sababu muda utakuwa umeenda 7:21 nasema hivi na vizuri huni msali mzito Sara Ule wa Mika nitaurudia baadaye lakini ngone nije kwenye huu Tena usitie moyoni mwako maneno yote yaliyo sema usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe akiwa anakutu, anakutukana kwa kuwa mara nyingi moyo wako pia Unajua ya kwamba wewe mwenyewe Umewatukana watu wengine Nana msikia mande mm -hmm. Usiwa yule mtu ambaye Yuko machu anajaribu Weka sikio lake Waziwa ma, ma, sehe mzuli Aweze ku, ku, kama vile kufanya u, Upelelezi Ni nani wanao nisema vibaya mm -hmm. Eh Ni nani Ii ina apply kwenye simu Anasema kwa sababu U Utagu, utaguja ugundua kwamba mtumishi wako, mtu wako Au labda mkeo, au meo Kuna kitu franika kusema kibaya Ukiwa umekaa masikio ya koazis Ana, wakati mwingine ziba masikio Ziba masikio Unako ziba masikio ina mana kwamba usiae Uwache usia, mambo mabaya nirea pana Tumia mbinu zwa kimungu kujaribu kutengeneza mambo mazuri katika mashayako Lete kati katika tia mkeo na mbeo yani kwa pamoja nami mm. e hey. ndio kwa hiyo tumeona katika hivi mistari mi miwili mmoja wa Mika anasema anasema ilinde midomo yako eh hey. ilinde midomo yako kuta dhima yako ili kusudi mwenza wako ni mke ni mume alalaifu ni mwanako asijakajua kwa sababu adui za mtu ni watu aliomo wa ndani okay mika anaongea nyakati mbaya nikati mazo kuna uharibifu hakuna nyakati mbaya kama hizi tunazoishi hmm? mm. lakini vile vile kama neno na Mungu linatupa uhuru kwamba mke mambo yake akitaka yao ya kwake ya yes, salamu anasalimiana na nani Mme akitaka salamu anasalimiana na nani of course muzishi vile kwa kutengana na kubaguana kiasi hicho ni kosa Mungu alasema tuwe pia na umoja Alasema tasama nivema na vizuri watu kuishu pa umoja kwa umoja Watu mbao hawezi waka, wakao na umoja ni nini Nani naongea na nani na wasina na nani ni maficho Uo sio umoja vile sio mapenzi ya mungu Lakini vile vile isiende upande wa pili ya mbapo Huyu anajarilu kumkagua huyu kiasi kwamba waje wa ishe katika haya mawaje na Vile naito homicide Kwa misaidi nini watu wa nyumbani wanapo wana. jamazi kiuwana jambazi. Unuwa nukasema labla jambazi kwa natafuta mali. Nikuwa na nini. Lakini watu wana wana wana wana. I love you. I sweet. Nini nini. Nikitu ya masikitiko makubwa sana. Kwa hiyo unawana kunikana neno wa mungu. Wanasema tujifunze kuweka pamba masikioni. Na machoni. ili kusudi tusije tukajikuta. Kwa bahati mbaya. Umeona visivyo kuonekana. Ukasikia visivyo stahili kusikia. Wame wame kuna luta muda mda wake ni kuuliza, uuliza, he kuaje, hili kuwaje, amifanya, he, he, he, he, nambie, baba yako mifanya, eh hivi, umulipo toka, alimulikutana na nani, na muna kitoto chenji ni kidogo hakijui, ya ya ya ya, ukakuta hasira nisho kuja, kumbe kitoto hata hakijui kusema, kuna wamama ingine anaweza haka tafuta au hata wababa, ana takumuliza mtoto wa miaka miwiri, baba yako na mama yako, mtoto ya anaongea vitu vingine. Labda ameona ngoma rafikini mtu. Ne. Kichifunzeni voyari. Au wakati mwingine unaita ugomvi kati watoto. Kwa mfano ni mume ameondoka na mtoto au ni mke ameondoka na mtoto. Alie kwa mfano. Inajulikana aliyekuwa naye ni mmoja. Baadaye vitu hivyo tokwa wakati hayupo kwenye hiyo safari vikamfikia huyo. Haliye vifikisha takua nini, siyure mtoto alikuwa nae, siyuru misha mungisa kwenye uko miweno <tos> Eh, wakati mgini tujifunzi, mungu ya wambia nilu wa mungu, ni kweri siku zote Eh, bibu nasema katika ni tamte wa tatu, umu mstari wanatumia sana Tatu, tatu anasema, Amos tatu usufungwe na sema, Anasema jie, watu wawiri waweza kutembea pamoja, isipo kuwa wamepatana Anajota hau kusema ni kwama kwenye hii, context konteksti hau mkita za kwamba, kama Hamna mapatano. Usitegemee kwamba mtaendelea pamoja. Jifunze kupatana. Wewe ulizoe kuchunguza simu ndio kutafuta kupatana? Hapana. Vipi kuchunguza documents? Vipi kuchunguza diary? Eh. Vipi kuchunguza nguo? Wewe tuangalie kwenye mifuko yake. Wewe tuangalie kwenye kibegi chake. He, eh, hivyo vitu vyote tujifunze Ni mapenzi ya mungu kwa ma Jalibu kupatana kwanza Mipili nasema Kwenye kitapu cha maumbolezo mlangu wa 3, 1, 1 Nasema macho yangu Yame wathiri moyo wangu Macho yanacho kiona Kuwa yanathiri moyo unacho kifikiri Mtu akisha anza kuona vitu visivyo sawa lazima uremo utageuka na utaenda kufanya mabaya zaidi na uba uwe ukishafika moyoni umefika umefika iko ni baba ni vibaya na niko pamoja na lakini vile vile ili somo limenfundisha kwamba watu wasiaminiane ili somo limenfundisha hivo ili somo limenfundisha kwamba watu wasiaminiane ili somo limenfundisha kwamba watu wasishirikiane je ili somo limenfundisha kwamba watu wafichane Para, lakini watu wasichunguzale wasichungu kwa kutafuta na mabaye mm -hmm. kwa pamoja na mimi Mtuone katika kipipengele kip, kip, vire Nansikitika kwa mba tunamama mbengi Lakini kwa naema ya mungu siyajua kwa mba tunamaliza Kwa naema ya mungu mungu Zaburi ya 30, wa 3, nasema, wata, nasema, kuchunguza ya wako Ni kutafuta makosa tabia ya mungu Mwe, mbe, tabia za mungu Zaburi ya 130 mswali wa 3 nasema Bwana kama wewe ungalitue ungali hesabu makosa yetu ni angesimama angeisimama mbele yako Mungu kama ungekuwa unaje una, Mungu haoni simu zetu haoni message Mungu kama ungekuwa zile hesa, zile message kama sisi binadamu tunazozitafuta angekuwa anazichukulia hatua tungesimama Kwa hiyo tabia hatimaye Hoja kwanza Hoja ya pili nasema Uh, Nathani nitaishoma kwenye King James uh, Nitaishoma kwenye King James Tano uh, uh, Eti tano nani Mithari kumina Mithari kumina tisa Ngoja nishoma kwenye King James Mithari Kumina tisa mithari ule wa Wa kumina moja. Anasema kumina tisa kumina moja Kwenye King James Anasema the Discretion of a man differs and his anger, and it is his glory to pass over a transgression. It is his glory to pass over his transgression. Ni utokufluamto kuto kujisahaulisha makosa to pass over yani pita ju makosa Yani maraki ni kama hapa metumia neno kusamehe lakini ina inamana hiyo lakini hiko zaidia hapo. Yani vile, ku, vile kuto kujiali sana makosa ya mwenzio Amen. Ni hii haina tofauti na lile neno tulio kwenye zaburi ya 130 Bwana kama weonge sabu makosa ya mm -hmm. eh. Iti anasema eh, Busana ya mtu huyairisha huya yake ha, ha, Nayo ni fahari yake kusamehe Au kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Kuto, kuanga, kuto, kuchu, kuto kuangalia kutokuangalia makosa Hata kama kutokea Hata kama unahisi simu yako simu yake ina message mbaya usizitafute sana mm. Fanya mbinu inayoweza sikiliza vizuri Fanya mimi naweza kuwaleta karibu zaidi sio zile messages zipungue lakini sio kwenda Kwanza by the way itakuumiza moyo Kwa mfano kama ameendo kwa kutana mlaumu mwanzake na kupenda anamwambia mtu mwingine. Kwa kwa kukasirika na kuumia itamzuia kumpenda huyo mtu. Haiwezi. Taendelee. Kwetu ni funda kitu kingine fanya hilo kwa ajili ya moyo wako. Usiju kupata hati hata. Kusoma katika kitabu cha. Kwetu kwa, kwa tunaangalia kwamba kuchunguza simu ya mwanza wako ni kutafuta Makosa ambayo sio tabia ya kimungu E, ambayo sio katika kitabu cha warumi, mrango uli jukwa kunyaga na rakare, kwa muda kada kada sasa. Ambayo sio nikitika wa warumi, wa anganu jipya, nani yuko pamoja na mimi? Mrango wa wa wa piri, watatapu cha warumi. Ambayo siki risa, neno amu guru vavazi, msalu wa shina mbiri na nampaga shina na sema. Uwe warumi mbiri shina mbiri. Anasema hivi <coughs> Warumi mbili shina mbili anasema hivi Kwa shafika huko mfanya kushubili sasa Ndaungu mekotea Kini siyo mbaya tutafika tu Warumi mbili shina mbili anasema hivi Wewe Usemae kwamba mtu asizini Wazini mwenyewe Wewe uchukiae sanamu, waateka mahekalu Wewe ujisifuye katika torati Wanvunjia mungu heshima kwa kuyiasi torati Anasema hivii Kwa nguwe nginu, unangu kwa sema Wewe uichunguzaye sing Uchungu, taftaye meseji Mbaya kwenye simu ya mkeo, simu ya mbeo Wewe mwenyewe usunazo mm. Nishuwa na chua so, so, so. sema Wewe Unayo pambana na wazinzi, unayo pambana na walevi Simulevi menzaho, we hulewe Ukusuma katika kitabu cha Yohana Mlangu wa nane, huo msae sikuwa ni meweka lakini Roa mungu wa meuleta hapa, kusawa unafanana Yesu wali wale watu walikuwa anani. Kwa wa, wa, wa, kwa wali ukua na mshitaa kiri manamuke Mlangu wa nane, kwa msae msae wakwaza Wali mpaka msae mlangu wa mla, mla, mla, mla nane Yohana Haka mtu asie na makosa Sina zambi. Awe wakwaza kumrushia ya lejiwa. Sini chwa lecho sema. Yeah. Kama, kama unahisi. Kama mimi ninahisi. Maki simusemi mgini na mimi nakisemi. Kama ninahisi kwamba mba ni, ni mkamirifu. Sina sim, sina ubaya katika meseji. Sina ubaya katika nini. Meseji yote mtu yata kisowa haina shida. Basi ni haina ubaya ni kena hata kumangalia kuma na mwingine kama yuko kama mbini. Mm -hmm. Lakini kwa yukambi. Kwa Kwa asiri. Watu wenye shida ya kuchunguza messages za wenzao Mana nyingi ne wanakuwa nazo nyingi kuliko nyingi Sema wanazidi wanajua na mwana kuzificha By the way, sio tabia nzuri watu kuficha na mwana message machansa. By the way, ni mambo mwabaya Lakini, mwana tufundisha Mwana tufundisha tunapokuwa katika mazuri, tunapokuwa katika mwabaya namna ya kutoka na kufikira yeryo mwena Niki sema hivi sina maana kwamba mtu anireku ku mwache bwana ana uhuru wake. Hapana, wewe unaye tunasema mwache na uhuru Acha hayo mambo, haya penesi Mungu. Unaweza kumficha mwenzio, unaweza kumficha yule lakini Mungu wa mbinguni unaweza kumficha. Uno kweli. Lakini mwenye kuhukumu mwenye ukono sahihi ni Mungu. So Mungu akinichunguza mimi ana hatia ya kujua kwamba ni mtakatifu. Lakini nitatokaje ninge mchunguze yule, mchunguze yule wakati mimi mwenyewe ni mkosaji? Nani kwa pamoja na mingi um, Tuko tunangalia kuchunguza simu ya mwenzako Ni kutafuta mabaya Ni tafuta makosa Kitabi ambayo siya mungu Ukisoma katika kitabu cha okolinto wa kwaza Nitendo ambalo siyo la upendo e, Mtuangalia okolinto wa kwaza mlangu wa kumisa tatu Kuna, kuna mlangu marufu Wabali za mambo ya upendo Marufu sana Ana pwanzani ni japo sema kwa ruga za maraika na uzana Kama sina upendo, ni debe tupu tu, de, ni upatu vuma. Mm. Sina upendo, ni shaba iliyayo na upatu vuma. E eh, ukisonga kwenye mlango, mstari wa kumi na mlango kumi wa tatu, wa, konto wa kwanza nena sabana sema ya. Je, pitia maneno haya kaka? Ana upendo hufumilia, una fadiri, hufadiri, upendo. Hauhusudu upenda hau haujivuni hau, jivuni, hau kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hau uchungu, hau hesabu mabaya. Manake mtu anaye kuwa na chunguza simu ya mwenga wakui. Eh? Kwa ufupi tu, anaye kuwa na hesabu mabaya. Hakuna upendo Watu anaye chunguza na wanachunguza na kwa sababu na moja kwa moja. kwaani wa chungaji kafunisha vitu kama hivi mpaka mpaka wa, wa, watu wao waure wakati jana nimeenda kwenye misiba kama miwili ya mume amemuo mke wake na ukichunguza pombe na simu vimeusika asilimia zote lakini wako huko bwana awe na ai oh wacha vitu kama hivi ili usiot watu wao waponde Aku ingin mana awena, eh, muntah lewa nan muntah lewa ni hata ayat. Hanya piring. Biblia na sasa makati kama tini wa nne pakata, yeye hujui kuamba mimi lakini haja sasa mimi ina tu kwamba kweli agenola lao inaweonganisha. Biblia nesema hali ninaunganishwa katika. Dio sababu mwoja naza kawa meokoka mungina kawa jaokoka. Dio siyo. Kina chua okoka ni siroho. Roho, mm. roho ni tufauti na nafsi zandani ni tufauti. Ngoe wambi hata mawazo. Okay. Ja imagine mtu metoka labda ni, ni matumbi wa Tanzania. Amenda memuwa m, mtu kutoka labda Vietnam. Unataka unyambia kwa, kwa vile tu amefunga mefunga doa basu atakuwa ameaza kufikiri pamoja na nini nini? Kina mtu wataanza, uwe wataindela kutaka kuendelea kula nyoka, mwingina asema nyoka miisili. Lakini tayari wameungana. Kwa hiyo, wako muilini, ni roho wako tofauti, nia ziko tofauti. Lakini mukibatika mkawa niya moja, mungu nasema mkaniema moja. Ni vema, lakini je, mdaote ya natokea. haya ya tokei, sio mdaote. Lakini mapenzi ya mungu ya tokei, waweze kuungana katika nafsi zote, katika kila kitu, lakini haiti ya Biblia nasema katika kitabu chakalitia mnangu wa sita mstari wa tano. Anasema, kila mwanadamu atalibeba fushilake mwenyeo. Hakimanisha kwamba, haijarishi kwamba walikuwa mwini mmoja. Lakini, siku ya siku kila mtu atabeba mzigo binasi. Uwezu kwa mchukulia mkeo mzigo. Tuwezu kwa chukulia, mungu anatuwa kato chukuliane mzigo hapa duniani. E na, ee, Biblia kwazi kata kitabu chakalitia mnangu wa tano. Tuchukuliane hata, hata iti ya galati. Lakini hati mayaki Ule nafsi ya mtu Kina nafsi nasimama Mbeleza mungu Kithiake thiake Kwa hiyo Kama hili kuwa na kusaliti kwa Mungu hatamukumu wadhabu Kama hili kuwa mnasaitiana Mta hukumua kila moja asilimia zake Nani yuko pamoja na hili nene Mwengu mwema ni mwathibitishua kwa mandiko Na siyo kama natafuto kwa wathibitishua Na, na amini hakuna anayi atupingani hapa Tunonjia neno mmoji Lakini kuna uweza katokea shet, mapenzi ya shetani watu wa umalizane wa eh. Mpenzi ya mungu ni watu ya mungu ni watu wa, wa eh Lakini kama hawajao umalizane Mpani kwa wajawa umalizane Mpani kwa katika kitabu cha Ezekiela mwanauga 18 Mpani kwa mpani kwa mpani kwa mpani kwa mpani kwa kilem anasema nafsi itendayo uovu ndio itakayokufa. Amen. Mm. Eh. Na akasema mtoto hata kufa kwa ajili ya makosa ya babaye na na, na na baba hata kufa kwa makosa ya mwanaye. Vile vile mtu anaweza kufa kwa makosa ya mkewe. By the way, anaweza kafa kwa makosa ya mkewe mwenyewe. Kwa nini? Anaweza kaenda akafanya makosa haka, akapata ukimu akamua na wenzao. Ndio sio? É inato Lakini Sio hukumu Sio mungu anakuwa hóspede seu monguana coa gente Ni shetani que o hóspede Shetani Au ni mungu é shetani Kama mungu a tua a a na mke Pamoja kwamba kweli wameunganishwa lakini kina mtu ana nafasi yake na anawajibika kwa yake. Muache wajibikie kama anakusaliti muache atakusaliti Mungu atamshughulikia. E. Eh. Sema nini unasema? ni cha Bwana. Lakini vile vile, okay. Tuelewe. Hoja ya tatu naosema usimpe mtu samaki, mfundishe kuvua. Badana ya kuhangaika kuhena kwa, kwa mtala mama simu. Uemina unisaidi namba yake ni hii. Wake application. Ime message zake like zote. zakuja kwanza zinagonga kwa angu. Hafizo nikitia ziona. Nitaamua niziende kwa aki. Nimoona na fanyaje. Kujidangaja. Kulatungina waka hata application. Ya kumuangalia mwenza wako. Una mtraki. yuko you go up ya kinondoni. Eh. Mm, yule pale. am Da. Sileo saa mianga naenda kibaha mbona leo na mbona kizingunguti E, e Mbona kama vile na mbona meenda chanika ch, Azi ni mara ya tatu yuko chanika Kira ijumaa naenda chanika ambi, Mungu alipenda kwamba uweze ukaha hapa ujue ya nami chanika Pana Mungu leo uweze Mungu, alipenda, mungu, alipenda, mungu ametupa, mipaka Tusijue kilichoko nyuma ya nyumba nyuma ya mlima Pane wa pili sio una eh, na unajaribu ukaka hapa unajaribu kumtrack huyu kapande na boti ameenda mpaka Zanzibar wewe huyo ataisha kwa Arabu sasa hivi fidangaye usimfundishe mwendako usimpe mtu samaki mfundishe badala ya ya haribu labda kuna kitu kimepungua kwa kwako eh uhoje eh, inayotafutwa hapa sio si kama inaeleka ni kwamba Usifanye bidii kubwa kumdhibiti kwenda huko. Zibiti chanzo kinachofanya ende huko. Labda ana upungufu wa neno la Mungu, ana hofu kidogo, labda hamui kanisani. Hajawahi kubiriwa kwamba kumsaliti mwanzo ni dhambi. Ana vijua lakini haviziamgusagusa. Kujua anajua. Lakini hazija muingia Soma uh, okay. Alizeni program kusoma neno la Mungu pamoja. Mwezi mzima uone kwa mba atakuwa na hendila kuwe Labda hata hini Manaki uku, niko kwa kishi kwa mba Umidhibiti chazo cha moto Uidhibiti moto wenyewe Kusuhu kujia kudhibiti moto wenyewe Tayari nyuma isha, isha, isha teketea Nani hupa kwa janirineo Mbibine nasema katika kitafutu ya Yohana Mbibine wa kumi na tatu Mstari wa kumi Yesu oriombewa na funzu waki Labda wa sifungwe kwa jiri ya muda Nimesha kama mudaha utosho Nistaki kuwacha msari moja na istaki hizu homo kutumineisha Sikumbi marambini mflurizo Yohana kumina tatu kumi Yesu aliwambia wanafuziwa kasema Yeye alia kusha oga Ha itaji kuoga tena A, Bali Kutawaza tunigu Ha iti yesu kusema Ni kwamba kama mtu kweli Kastaka sika Kuitaji tena kumtafutia utakaso mdogo mdogo Yani Siju si, kama oje na inaikamba kama mtu amefundishwa kweli ya Mungu amejua mapenzi ya Mungu huhitaji tena kupambana naye katika hayo mengine yeye mwenye ataenda huko kuliko kuzuri eh ni ni hoja kusema usidhibiti chanzo cha moto amini usidhibiti moto dhibiti chanzo cha moto ndio kama usimfunishe mtu amini usimpe mtu samaki samaki, kuvua samaki Manake shugulika na chanzo cha tatizo Shugulika na chanzo cha tatizo Mstari wa kumina tano Yohana No mlagwa wa kumina tano yohana tato Yohana kumina Yesu wakasema Nini mekusha kuwa safi Kwa sababu ya lire neno ni Huyo mtu, labda haja neno, ndiyo sababu ni mchafu. Ha, ndiyo sio. Labda hamwendi nae kanisani, weo na anaenda, kwa hiyo haoni sababu na ya mechoka. Vipi mkishikana pamoja, mkawo mnaenda, mnajifunza kweli pamoja. Huko niko kufundisha mfuntisha kuvua samaki. Eee. Nini mekwisha kuwa safi kwa sababu yere neno Manake, labda mwenzako ni mchafu katika message Na matamaniyo na nini Kwa sababu kule ndani haja takaso Haja pata yere neno Aliro tuambia Kristo um. Ndiyo siyo mm -hmm. Kipina nasema katika kitabu chakorito wakwanza Nangu wa sita wa sita wa tisa bako Kuna nasema Nini mlikuwa wazinsi wa shiratina Lakini mliosho Lakini mli takaswa Lakini mli tukuzwa yeah, Manake Kwa asili tunaweza tukua na mambo yote hayo mabaya lakini tunapokuwa tumeoshwa na kutakaswa na kutukuzwa na kuinduliwa hayo mambo ni rahisi sana kuyaacha <laughs> <laughs> Nani ko pamoja na mimi? Yes. Kwa hiyo tushughulike na chanzo cha tatizo, ningeza kusema hivyo kuliko kushughulika na tatizo lenyewe. Of course toka tatizo rid shughulike lakini ingekuwa vizuri prevention is better than cure. Kinga ni mbora kuliko tiba. Oja ya nne Inasema hivyo Tendei mwenziyo Kama we mwenye unapena Kama unahisi kama unapenda Watu wakagwe simu yako Na wewe kagua za wawo Lakini sio hivyo tu Kama basi we unazo kagua simu yako Usivone Hala machi mwenziyo Lakini angalawa Inasema Katika kitabu cha matayo mwungo wa Saba Anasema hivyo Kwa nini unajaribu kutoa kibanzi kwenye la mwenzio wakati wewe mwenyewe una boriti? Unajakuta mtu anayechungu ndio siyo au sio? Anayechunguza mwenzie unakutana na boriti ya message. Lakini anachunguza kama message, eh mbona imessage inaonekana i, i a, aliposema kwamba i, Yare mambo ni mambo gani kwanza? Ah yare mambo gani? Labda ni Eh, hey, mimi uti kama hivyo. Unaanza kitu inaitwa smiling au kama vile hisia. Hisia zinaua. By the way tujifunze kuepuka kuishi sana. Kuna mtu ambaye anaishi kwa hisia. Kina mama, nisikilize vizuri ndugu zangu. Kuna mtu anaweza akaja kaona huyu jamu mbona kama siku zote akiingia anatanguliza mguu wa kulia. Alafu leo akafanya hivi akaanza na uchoto. Kutakuwa kuna kitu hapo. Jamani Those tu, know how to move for their ass, so especially their된 bodies! They say, Take this shame and my Guys've passed at the нимbal We bought a book with built rules To describe this book, A something useful Anase, okay. Hii ile ni, ni Golden Rule, ile kanuni ya adhabu ya Kristo. Kwa maana yale mnayotaka kutendewa, Mathayo 7:12, watendee na wengine zivyo hivyo. Ndiyo, sindio. Na Yesu akamwambia, yeye asine dambi, awe ofa za kumrushia huyu mwanamke. Yeye asiye na message yaa, awe ya kwanza kupekuwa simu za watu. Ao que teque, só o que tu quinque ne, ao a gente que não na ong a nasci mumingue no caso na pomba, ele que zude decide cá muzo a na na hayo, na é na manhã que se quer hayá, maneiro anel semarou a mim, na huyo mtu nem se que animo é pensi o a cuntega mas que o a vasique o enguine ora Kabisa. se ma, nem mãe nem mata chiso é a eh, chpende chataro que na sema, Ni kiume mwenye kuhitaji faraga kwa asili. By nature. Kwa asili yake tu. Yani. Message nawe ya andika. Hata kama ni message tu ya kawaida. Mwana dame ili kusudi isome na ya Au isome na yule ili emu le. Yani wafano kuna message. Mwene wapeno mzuli. Kuna message zangu wapeno siku kunya simu. Sitamani kabisa yule na yule na yule na yule. asidu. Lakini hazi wahusu. Ni faraga tu ya binadamu. Kama vila mbago mwenadamu hameumbwa na faraga anatakiwa aji sitiri mwiri wake. Anatakiwa pia anatamani ya sitiri na nafsi yake. I nature. Bila kujarisha kwamba. Kuna mtu hapa ritoka kwa wakaja kakulipia mahari Au mkafunga ndoa mkafanya nini akawa mmeo akawa mukeo. Haijarishi ile faraga inatakiwa ibaki. Yani wafano mimi inatamani ninae onge na yule. Yule pale asiajue na yule. Hata kama haya eh. Nuhi, wa huzu. Eh, leo hii watu wamepoteza faragha, akienda kula chakula ana kirusha kwenye mtandao wa Facebook, watu wote wajue leo nimekula hiki. Mradi kiwe kinavutia. Sawa. Of course kuna mipaka, kuna mtu anaweza uka muonyesha mtu labda uka labda mvuta siku nyingine mkutane na yeye pamoja na nini na nini. Hiyo lakini kuna mtu mwingine lengo lake ni kama kama kule kuwalea wenzako. Kwa Amen Ipo siyo Amin. Eh Kitabu cha kwa hiyo binadamu kwa asili ni mtu mwenye faragha. Tuliona kwenye kitabu cha Mika sihitaji kurudi. Em, em, em, em tulirudi pale kwa Mika. Eh uh, Mika tulisoma anasema ilinde midomo yako. Ili kusudi mkeo Mewa anayelala pembeni yako ukivua ni kwa a si ajue ni nini asiri tu. Of course Mika alikuwa anaongea kati mbaya. Lakini je nyakati tulizo ni ni nyakati nzuri manadama likuwa mzuri Ni nyakati zipi Nyakati zote sio nyakati nzuri Eh, eh. Lakini Kwa sobo mstari tushua usoma mawazo Tuwache tuwene kwenye Samueli wakwanza mlango wa tisa Mstari wa shina saba Samueli wakwanza tisa Ni kwa habari za Za Sauli Sauli alipo kuwa anatawazo Kuwa mfarme wakwanza wa Israeli. Alena akakutana na Samuel na na na na, na, na, na mtumishi wa Mungu Samuel. Nabii. Walikuwa wa wameenda Kutafuta punda za baba yake Mze Kishi. Sauli yuko na mtumishi wa, wa, wa baba yake. Wakatafuta baadaye wakasema twende kwa Samuel labda anaweza katusaidia muonaji wa Mungu akatuambia Ni kama walikuwa wanatumia kama kutu, kwa wapi waelekee. Wali mofiga samewa gashama he, nikuona kuta kuta uendo na na kuta uendo mfambesasi, nikuona kuta, tena pana pali juu tu karicha kula, kurecha kula na na samewa wakatwiri kwa niki kama hui tuai kula, eh, sauli ameenda, yameenda kujire nini kuta kuta koko nani, pona na kula, Aka mami anabda ni tisa shina sababu ni fufanue kusudi muiele kwa mgani kisoma mtu baadae walimu kwa nasuka nasamemo wacha kura na wageni wa meitoa kwa yo mpango wakuna kutafuta na niumeisha samewa kama ah kwanza huo punda wacha patikana sa njini ni na meisha wanyo yako tika ro kwa yo babainu ana waswasi na nini punda wapo tayari wako nyumbani lakini ni tuna ma, tuna jikumu kubaza hili leo aha aha kama mami walimu kwa shuka mtoto kwenye kilecha kura chapamo ya kama sauli. aambia uh, mwandeo huyu mtumishi mmoja kwa naye atangulie mbele tubaki wawili. Walivyobaki wawili akachukua mafuta yaliyo kwa kwenye pembe eh, kwenye pembe ya ya, kum, ya mafuta au kwenye kibuyu akamiminia mafuta akasema sasa tayari eh tutakutana tukinakutawaza kama ufaulu. Sauli akaenda, wakafika nyumbani mjomba wake akasema ninataarifa ni, ni, ni kwamba Mekutana na samuera, mukula pa moya na niniki haruani samuera haruambiya kitugan. Eni anataka sauda kama pa vitu akamambiya kituki nani? jana za tawasu komba ni ukipata ujomba muhim Eh? Waje mwingine kuna ujumbe muhimu uko kwenye simu yangu kwa kwenye simu ya yule. Eh labda ni kitu chote kile. Sio lazima kila mtu akifahamu. Sauli alitunza siri ile. Kusio iko ni kitu kikubwa. Ndani ya simu kuna vitu muhimu vile vile ndio sio. Mm -hmm. Unazokakuta ni kitu hakina hata uhusiano kabisa nisikilize. Hakina hata uhusiano na usaliti na nini lakini tu ni jambo tu. Labda mtu wanako okay kwafana mke labda ni vijana mmesoma naye zamani kitu chaibu aibu ambacho rikifanya mka Mina mimi nakuambia tulipokuwa form 1 wakati watu hawadai viatu yani mmoja kaenda na via kaenda na ndara hivyo fika nani e, tukao tunameta bwaroni au nani maisignal ko nisemya chakula kama kantini Si akala haka, haka saawu zile ndara kaundoka. Hamefika njiani wanamkama, wafumani wana, muna tembea, unapekua. Mtu wajazo ya viatu. Uyombi yu, haka hira kachukua vile. Sasa kwa mfano, unakuta, m, mtu meandikiana labla na huyo, kumbushana ya mambu, unakuta labla muenza wako na ya nasikia. Eh, kumbo yo, unajifanya, unatemea na mataye, ulukua hata viatu ujiku. Va, nisi ini vitu tu vya kwake, ya zamani, akutaki kufijua. Eh. Kitu kama hicho, nani kupa moja namii? Uh, Haa, uvitu vya nyumbani kwao, waliko tokea vizi, ababu siyo si, huwitaji kufijua. Uh, nani kupa moja namii? Uh, Ndiyo. Ndiyo. Mbini nasema, natika kitabu cha... Ngoja... Yo, yo, matawa kumina hini. Mtu wangalia mtu. Manadamu kwa asini ni mtu wa faraga. Iwe ni vitu vibaya, vitu vini vitu yake, tu nifaraga yake, mwiri wake nifaraga. Hei. Eh. Matayo kumina ene shina tatu Moyo hake nifaragaya Matayo kumina ene shina tatu muda mamdao na lusu Matayo kumina ene shina tatu Ya misikiriza Matayo kumina ene shina tatu Bina siyama ya Nae alipokuisha kuwaga makutano Alipanda mlimani faragani kwenda kuomba Na kulipokuwa jioni alikuwa kwa huko peke ya Yes huwa ni alikuwa na muda Yesu ilikuwa ni faragha tofauti na ile tunayongelea. Faragha ya Yesu ilikuwa ni kwenda na baba yake. Lakini kama vile ambavyo tunatakiwa tu na faragha kwenye sala tu na faragha lakini tunakuwa na na sio. tu, ni mengi. ni nini? Siri. peke Uwe mwambie, uwe mwana ume, uwe mwana mke, mruhusu, mwenza wako, awe na vitu yake, viasili zake, ambako siyo lazima uvijua. Ini mnadi, havi haribu, havi vundi, wana havi bomoro. Tuko tunangalia somo, nina sema, e, simu ya mkeo au simu ya mbeo. Nani, yuko pa mwajara mwajara. Hoja ya muisho, ni hoja ya sita, nina Mero au mkeo ni mtu mzima ajuae mema na yema na baya. Kwa hiyo kujaribu kumfunia kwamba hii message ni mbaya, aii ah, aache, unajidanganya. Sataana inajua ni mbaya, anaitunza kioo mbaya, aniiandika kioo mbaya, anajua huwezi kufanya chochote. Sana sana nene kamtakasi. Nini mekwa safi kwa somo ya leneno. Niroa bi. Alikwisha kuoga Ha itaji tina kuoga Na itaji tu kufanya nini Kutawaza migu pekea Kusafisha migu pekea Malaki uku kuingini Ni mkamilifu By the way Tujifunze Kuoga Kira itopo leo Minafsi zetu Hili soma harifunishu kwamba Tufuge uchavu Tufuge usaliti No no no no no Nisiereweke hivo Lieleweke kwamba Lieleweke kwamba Matumizi mabaya ya simu Matumizi mabaya ya simu kuchunguza siri za mwanzo badala ya kujenga uta bomo. Eh. Hojema mwisho ndio mume na mkeo ni mtu mzima. Kwani kuna mtu anaolewa akiwa mtoto mchanga? Hajajua jema na baya. Wote Hata kama ni mdogo kiwipa katika kitabu kumbukumbu la Torati mlango Kumukumbura tolati shina mili shina tatu. Nataka kama baso mo mtu na kumi chukomda gani Lazima na vitu ringi. Kwa sababu tano zote hizi. Huh? E? Mukumbura mlango wa wa wa wa, wa, wa shina mili sasa shina tatu. Kumbura vizu. Anasema. Kwa. Pakiwa na kijana ari mwa namari ni bintu. ameposwa na mume maana wa, wa mahali ame yani uyu bado bado harusi na mwanamume akimkuta mjini akalala naye watoeni nje katika lango la mji ule mkawapige kwa mawe hata wafe yule kijana yule binti maana kwa kuwa hakupiga kelele naye yu ndani ya mji Na yule mume kwa kuwa amemtwenza mke wamenzie ndivyo utakavyoondoa uovu kati kati yao. Ana maana kwamba kama mtu mmemuona ameenda afanya usaliti na amekubali amekaa kimya mpaka ukaja ukakuta na messages zimu ujue kwamba aliamua. Kama ni adhabu kama ni sema kutoa adhabu apewa adhabu kwa sababu Hakulazimishwa hakulazi, hakulazi Kuna wanaundu ya kinasisi wengine hili natonga ya wanaundu Na kutu mta na hila nagundua message mbaya kwa, kwa mke wako Na hana wana wake vile vile Hana wana kuwaka upande wa wapiri Huyu Wapande wako ndio mwenye kuruhusu Na hapa anasema kwa sababu hakupiga kupika kerele Kwa sababu Yaliendelea ya tu kwa makubaliano Huuwezu kasema kwamba yule nimbaya, ni mbaya Haliamua mwenye wanajua Lichu wana kufanya Lichu wana chua kusemu que eu não me enchiava me ficava tudo a quando eu compus a lite o jué até que eu amo o tamtega o co aplicação do conhecimento a o caso da mensagem o passou a ah hii message do Juan é compus a lite quem me sente a própria coisa é compus a lite mas a mensagem wakoro ah kwa mfano unaona kwenye message moja imekuja message ya mtu huijui inasema vitu kwa makusudi na alikuwa anajua na kwa hiyo ni ni na mpenzi ya mtu na makusudi yake kwa kusoma kitabu cha methali mlango واثرثيني مسترواش شريني مثالين ثرثيني شرين تقوطه فونع أنا سمعت مثالين ثرثيني شرين أنا سمعت مثالين ثرثيني شرين أنا ه ه أنا سمعت هي فين يفيو أنا يقحالي مثالين ما Hula akapangusa kimyo chake Haka sema sikufanya uo Uwewe unajaribu kupambana na meseji Kumba hizo kushafuta ni nyingi Ndio sio. Yeah. Manake Kama mta nafika seyo frana -fran, Anahena na kula na kupangusa mdomo Hali anama kusudi Ya kukuficha Hula akapangusa mdomo ya Kwa nyingine Kahamua ni mtu mzima E, sio mapenze ya mungu kwa mba watu Wasia aminiane hapana Na sio somo hili sicho nachofundia Ieleweke okay. M, Wanadamu tunatabia ya kujaribu kulazimisha kito mbacho sio chenye Sicho hicho nachofundisha Lakini ni mapenze ya mungu kwa mba watu waelewane Mapenze ya mungu kwamba watu wa wa Ieleweke Wanadamu tunatabia ya kujaribu kulazimisha kito mbacho sio chenye Kini jee wakati wote ya tatokea hayo Ya mkini sifu Ya mkini sifu. Eh kwa hiyo leo tumejifunza somo hiri Naomba sema sana Mimi, Lina nuhusu ni nini? Mimi nimeshamaliza mlendo bwana. Abana. Sa, kwa mfano nikienda nikaleta madhara kwa mjukuu wako. Ukao na msiba juu ya msiba. Li, Silingi, ni neno li bado litakuwa linakufaa kwamba lingeweongezewa kumfundisha hata mwanao. Hata mluku wako. Ah mimi bwana bado mdogo. Tena wewe ukiwa mdogo ndio vizuri kabisa kutana na na moto na maji na, na chembuka nyakati zao. Kuhiri somo ni kazi ma pe ma, e ni yao siyo? Hai maneno, tu difunza, maneno tu difunza. Tutakatoa chupa, kwa chilia maneno hili. Namkini, mungu atuka kila kitu, namkini mungu tumepungua, ina mungu hina wanae kambi risia, kusamehe. Tunaomba ku-tushinda katika jamii zetu, familia zetu, katika tay makani sa, dani ndani ya wanandoa kusuwepo na kusalitiana na kuuana na kushukiana Mungu wa mbinguni atufundishe kupendana atufundishe kuaminiana na, ku, na kushirikiana lakini pia Mungu atufundishe kuvumiliana atufundishe pia kusahau kutokuhesabu makosa ya wenza wetu badala yake tufundisho Mungu kuya pita na kuyasahau na kuangalia mbele zaidi kuangalia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunomba tukatawanyike na uwepo wako majumbani mwetu. sanya hapa wakati mwingine. Tukao tumekula tumeshiba mjumbani umebarikaza mkono wetu. Kama Mungu kuna mtu anatafuta kitu cha kufanya hajapata ukampatie Mungu. Ama kuna mtu anatafuta kitu au ya chochote cha kum aunika kama yeye kumsaidia Mungu kamwezeshe na zaidi ya kumwezesha. Kumjaze na hata kushindilia na kusukasuka na kumwagika. Baba tunakushukuru. Asante baba Yesu Kristo. Nika kuelewa baba na namana. en la paca y